Előtt. Csak néhány szót amúgy kutyafuttában, mert az idő sűrget. Itt ülök a hivatalban, a főnök szünet nélkül ontja panaszait az évszakkal járó kellemetlenségekre és a televízió műsorára. A feleségem a kapuban várt temérdek elintézni és bevásárolni valóval, és én roppant ideges vagyok. Jó, jó, tudom, még van egy hét karácsonyik, de hát mi az az egy hét? Nem tudom önöknél mi a helyzet, de nálunk a karácsonyi készülődés és a hozzátartozó légkör általában november közepe táján kezdődik. Idén azonban feleségem gyengélkedése, a dohányzásról való leszokás, bú betegsége és a kismacskák születése közepette elveszítettük időérzékünket. Mire pedig újból megtaláltuk, lám, már is nyakunkon a karácsony, és hátra van még minden. Minden? Micsoda? kérdik önök. Hát minden. A tervek az ellentervek. Helyfoglalás és felszerelkezés az annyira áhított síűdülésre, amely évről évre bormióban vár ránk karácsony másnapjától vízkeresztig. Kiválasztása, áttanulmányozása és összeállítása az étekhozzájárulásként magunkkal viendő ingyenségeknek, a ma nevezetes lakomára 27 résztvevő közülük 15 gyerek, amely karácsony napján feleségem legidősebb bátyjánál vár ránk. Aztán a jászol elkészítése. A karácsonyfa, a díszek, az ajándékok, a meglepetések, mindegyikünk köteles legalább egy meglepetéssel szolgálni a többi négy mindegyike számára. No meg a Jézuskának szóló levelek. Az egyetlen, aki még azt hiszi nálunk, hogy az ajándékokat a Jézuska hozza, az a kicsi, de a leveleket mindnyájan megírjuk. A kicsi azután összegyűjti, borítékba rakja, nagy áhítattal végig nyaldosval leragasztja, és ünnepélyesen átadja őket az anyjának, aki tudva levőleg a mennybéliekkel való távközlési kapcsolatok felelőse, s aki most, mikor értem jön a kapuhoz, ott tartogatta valamennyit a táskájában vásárlási emlékeztető gyanán. Mindenhez pedig adjanak hozzá még egy sor rendkívüli körülményt, amely fokozottan izgalmassá és fordulatossá teszi jelen ünnepre készülésünket. úgy, mint egy feleségem második ifjúsága, sőt, mondhatnám második kamaszkora. Ő ugyanis, amióta leszokott a dohányzásról, többször tíz dekát hízott, elérvén ilyeténkép a mesébe illő 44 kilós testcsújt. S ha ez önöknek kevés, csupán az bizonyítja, hogy nem ismerik a feleségemet. Mert bizony, aki ismeri, és mostanság találkozik vele, kimereszti a szemét, és harsány felkiáltások alatt kifejezést ámulatának. Jé, hogy meghíztál! Milyen pompásan nézel ki! Ohó, -oh, egészen megfiatolottál, mintha kicseréltek volna. Ami engem illet, hogyhogy hogy nem cserének nyomát se látom. De nekem talán különleges szemberendezésem van. Lehetne tőlem kövér vagy csontvássovány, rosszant vénység vagy ma született csecsemő. Az én számomra akkor is csak ugyanaz lenne mindig. A fél fruska, akivel az egyetem lépcsőjén találkoztam. Mindig ugyanaz. Neki viszont több se kell, mint folyton azt hallani, hogy megfiatalodott. Mihamar már szörnyen elbízza magát, és nem lehet vele bírni. Habzója az életet, mint a farkas, dalol, mint a pacsírta, alszik, mint a mormota, majd minden nap feláll a mérlegre, s egy-egy újabb tízdekás gyarapodásnál szertellen örömre gyúl. Csak a legutolsó napban összevásárolt, nem is tudom hány nadrágot és pulgóvet, amiket a múlt hónapban vett, azokat kihízta, mondja ő, s különben is, mint türkiszínű, színű, csupa türkisz folyton. Milyen unalmas ez a sok türkisz. Valamint egy koktélruhát, amelyet nem fog fölvenni soha, mert ugyan ki koktélokra. Mi nem? A ruha minden esetre megvan, mert hát soha sem lehet tudni. Bevezetett továbbá egy új hajviseletet. Am olyan habos és légies divatfrizurát, mely legott felkeltette Róza féktelen derültségét. – Nagy sasszony, de nevetni való vagy! A nagylán csodálatát – Hű, mama, milyen mennyei vagy így! A kisebbek rossz hallását – Juj, de rémes, hát nem látod, milyen fiatalos vagy? És az én részemről pedig semmit. Mert ha ő maga nem hívja fel a figyelmemet az új frizurájára, én bizony észre sem veszem. Vásárolt ezen kívül hét krémet, egy csoda tévő púdert, két egészen különleges rúst, egy pár kerge fülbevalót, egy képtelen nyakláncot, csak hogy persze mindenről meg is feledkezik menten ott emberek szépséges ruhájában a szőnyegen, a por és a macska karmok közepette, Tőri, hogy John leszaggassa róla a nyakláncot, és bú lenyalja a púdert, a gyermekekkel hancúrozva eltöri a szemüvegét, másodpercenként lefuttatja harisnyáján a szemet, Valóságos őserdőbécibája a haját munka közben, és így tovább. Vagyis maradt minden a régiben. Miként ezt bebizonyítani szándékoztunk. 2 a hullahopmánia, amelyből kifolyólag a nap bármely szakaszában tévedjenek is be hozzánk mostanság, bizonyosra vehetik, hogy ott találják a család valamelyik tagját, amint a bútorokat alkalmasan eltávolítván hullámmozgásokkal és elszánt koncentrációval pörget egy műanyag karikát a csípője körül. Még a többi családtag, rózát is beleértve, a közelben vár sorára és toppolja az időt. A rekordot a kicsi tartja. Másodiknak következik életem párja, aki időtartamban nem tudja ugyan felvenni a versenyt a kicsivel, a folyamatban lévő regény és az egy súlyveszteségtől való félelem meggátolja ebben, kárpótlásról viszont olyan virtuóz mutatványokat produkál, melyek határtalan lelkesedésre ragadják rózát. Nagy dekrobatikus vagy! Büszkeséggel töltik el a kisebb gyerekeket, egy írónő anya elviselhető éppen, de egy hullahoff virtu az anya összehasonlíthatatlanul jobb, és halálos irítséget ébresztenek a nagyban, akinek jól lehet az ő lelkén szárad az átkos karika házunkban való megjelenése, valamennyi ifjoncnak van már, sohasem sikerült húsz másodpercnél tovább forgásban tartania. – Azám mert lomha vagy, – mondta neki tegnap a szuper tevékeny anya. Te meg a te ostoba élethunt generációd. Mindent fáradozás nélkül akartok megkapni. Ej, kedvesen bármit akarsz is elérni az életben, meg kell harcolnod érte. Megharcolni a hullahoppért vélekedtem. <gül> Micsoda nemes cél. A gyurám rámsandított, majd felnézett a mennyezetre. – Ó, ha valamit képtelen megcsinálni – mondta kihívóan, himbálva a karikát – ez mindig előjön a gúnyoros modorral, puszta érétségből. Nem ismélt adtam feleletre. Éjszaka azonban tréningeztem, és ma este majd megmutatom neki. Három. A fiú-gyermek iskolai elbárgyulása Nem azt akarom mondani, hogy az évfen maradó részében nem bárgyú, csak azt, hogy karácsony táján még súlyosbodik. Egyik rossz jegyet a másik után hozza haza, és amikor azt mondom rossz, azon igazán rosszat értek. Az utolsó latin dolgozatára azt kapta, hogy hihetetlen. Nem osztályozhatatlan, mint az én időmben, hanem egyenest hihetetlen. Két darab felkiáltó jellel. És azt gondolják, hat rá a dolog? Na, ugyan. Mert mi is egy hihetetlen az örökké valósághoz képest, no meg a rakétákhoz, amelyeket karácsonyra fog kapni. Semmi sem tudja felrázni karácsony előtti önkívületéből. Ha megkérdik tőle, mit csináltatok ma az iskolában, Eféléket féléket válaszol. Versenyeztünk, hogy kiköbb messzebbre. Az ő ugyanis nem azt számít, ha iskoláról van szó, amit az órák alatt csinálnak, hanem ami a szünetekben vagy tanítás után történik. Egyedül az érdemes figyelemre és emlékezésre. Ha meg erősködnek, ahogy én tettem tegnap, mi csináltatok latinórán, úgy ismétli, latin? Mintha valami kevéssé ismert, s őre aztán végképp nem tartozó fogalommal találkozna. Lati. Ja, igen! – Gyulladt ki amúgy lámpácska módra. Mivel a tanárnő félésüket és sose hallja a csengőt, ma csengetés után elkezdtünk ordítani. – Tanárnő, egy idióta csengettek! – Egy idő óta, egy idióta! Azzal már is a röhögéstől e káprázatos középiskolai szellemesség emlékezetére. Szülőanyja, lévén legalább annyira idióta, mint a tanárnő, lelkesen kontráz neki. Magam pedig kétségbeesett bátorsággal folytatom. – Osztályzatot kaptál valamiből? – Mire ő? – Osztályzatot? – Újabb kevésbé ismert fogalom. – Ja, igen, kaptam egy kettest matematikából. – Mire én mit is tehetnék? – Ordítok. Ordítok fél óra hosszat, mint tíz apa, amikor ordít. Ő pedig fél óra hosszat laposakat pislog és szipákol, vadul hasogatván az anyai szívet. És ahogy végzek az ordítással, az ő esze már is a rakétákon és a karácsonyon jár megint. Majd benő a feje lágya, bíztat az anya. Én azonban kétlem, hiszen az ővé máig sem nőtt be. Négy, Három agyafúrt és mindenütt jelenlévő macska csemete, akik a Mió, Miu és a Mia névre hallgatnak. Slovagi tornákat rendeznek a terített asztalon, megrohamozzák a pelusokat és bút, Felkapaszkodnak minden függönyön és nadrágszáron, nyávognak és tombolnak. Továbbá mindegyikük nyakán hatalmas zizegő szalagcsokor díszelek, mely zizegő szalakcsokron éles hangú csengetyülők, és így házunk, amely már amúgy is zenget a nagy négerlemezeitől, a kicsi F-betűs a középső helyjel közel felszálló rakétáitól, a rúza csörömpölésétől, feleségem X-eitől és az alanti lakó mennyezet döngetéseitől, most vidám, ezüstös és szakadatlan csengetjű szóval gazdagodott, ami erősen hozzájárul a karácsonyi hangulat növeléséhez, de hozzájárul az én fejem léggömnagyságura növeléséhez is. 5. Róza elutazása. Mert hogy az ünnepet és környékét ő távol tölti. Egy unoka nénémnél, aki úri hölgy nyulakkal és a szemafista fiával... Úgy képzeltük, egy szemaforkezelőről van szó, a róza atyafiságában előforduló foglalkozások száma végtelen, akár a gondviselés útjaié. Ám hosszas félreértések és logikai bonyodalmak után kiderült, hogy az illető szeminarista, azaz papnövendék. De hogy jönnek ide a nyulak? – Vannak, amik jönnek, és vannak, amik mennek – hangzott a csattanós válasz. – Mert hogy uriásan élnek. Az unokanényjék, a nyulak… Szem a fristák? Én bizony meg nem tudnám mondani, ugyanis nem firtattuk tovább, nehogy valami mondattani zsákutcába keveredjünk róza rokonságát kutatván. Tegnap utazott el Isten hírével, így hát a folyamatban lévő regény, a karácsonyi előkészületek, a gyerekek, az állatok és a hullahop mellett feleségemre hárul valamennyi háztartásügyi teendő ellátása is. 6. A javítás alatt álló öreg. Jó formában kell lennie a Bormiói úthoz, de ezt elérni korán sem gyerekjáték. Úgy hírlik, ilyen ősrégi keletű alkatrészek egyáltalán nem léteznek már. Gyalogosan közlekedünk tehát egy hete, és éppen ezekben a bevásárlásos napokban. Sőt, éppen ma. Ha csak rágondolok arra a mérhetetlen tömegű holmira, amit nőm venni akar, arra a számtalan csomagra, amit nekem kell majd cipelnem, és arra a rengeteg taxira, amit nem fogunk találni, Gamberini! szólít a főnök hangja, mivel hogy a hivatalban vagyok, ha még emlékeznek rá. Miért olyan ideges? Feltehetőleg az időjárás miatt. Főnököm szerint a légköri viszonyok alapvető fontossággal bírnak minden tisztességes polgár életében. Ó, ez az idő, sóhajt fel. Nem is érezheti magát jól senki ilyen időben. Ilyen gyilkos klímában. Kinéz az ablakon, és megretten. Csak nem havazik. Éppen ma, amikor a legjobb esernyő van nálam. A főnöknek három esernyője van. Egy elegáns, merőben dekorációs célokra, amikor az ég száz százalékban derült, egy közepes, bizonytalan időjárás esetére, és végül egy ócska az esős vagy havas napokra. Ma könnyelműen az elegánsát hozta magával, és ezért egész álló nap szorongva fürkészi a látóhatárt. És még a kalucsnim sincs itt, nyögdécseli. A főnök minden valószínűség szerint egyike a legutolsó emberpéldányoknak, akik még kalucsnit viselnek. Fölkel és odalép az ablakhoz, rövid látó szemét összehunyorítja. Nem, mégse, csak köd és köd. Hó nincs. De most sem elégedett azért. A főnök sohasem elégedett azzal az idővel, ami éppen van. Csak az lenne ínyére, ami éppen nincs. Semmi hó, folytatja keserűen. Miféle karácsony a fekete karácsony? Bezzeg az én időmbe. Manapság már egy kis karácsonyi havat sem kapunk. Fejét csóvája, sóhajtozik. Jó azoknak, akik utána mehetnek a hegyekbe. És én utána is megyek, kapom el röptében a labdát. jóba megyek. Mikor? kérdi. Karácsony napján? Nem, feleltem. Ünnep másodnapján megyek, és vízkeresztig maradok. Tévedek talán, mondja ő, vagy valóban kivette az egész szabadságát, plusz néhány ráadás napot, már a nyár folyamán? Nem téved, feleltem. Ennek ellenére szükségem van még egy kevésre. Úgy tűnik, mintha egy évente lejátszott lemezt hallanék. Elég lesz tíz nap, mondom. Legfeljebb majd levonjuk a jövő évi szabadságomból. Hm, mondja a főnök, ez is a lemezhez tartozik. A felesége és a gyerekek szintén felmennek a hegyekbe? Micsoda kérdés! Hát persze, mondom én, meg a kutya is. Lábadozók mindketten, a feleségem meg a kutya, és az orvos legalább tíz nap megszakítás nélküli magaslatot és síelést rendelt nekik. El tudják képzelni bút anorákban és osztrák sílécekkel a lábán? A főnök talán el tudja, mert mosolyog. A szeme azonban szomorúbbá válik. Visszafordul az ablak felé, belebámul a ködbe, s egyszerre magam is látom, miként ő, azt az üres lakást, az édesanyja képét a falon, meg a három esernyőt, a kalucsnit, s a mások vidámságának visszhangját az ő magányos karácsonya felett. Ó, az ördög vigyel! Szeretném tudni, miért kell a szívemre vennem. Igazán nem tehetek róla, hogy ő nem talált feleséget, és én igen. Csak néz ki kifelé továbbra is! Ott a felesége a túloldalon, szólalt meg hirtelen. Tucatnyi csomag van a kezébe. Legjobb lesz, ha lemegy és segít neki. Nincs még hat óra, jegyzem meg bátortalanul. Gámberini! Csattan ingerülten, de felém sem fordul. Nem hallottam, mit mondtam. Hordja el magát! Köszönetet kellene mondanom neki, vagy valami mást. Nem szólok semmit. Kilépek a kapun. Ő meg ott áll a szemközti járdán téveteg arckifejezéssel és potyogó csomagokkal. Egyet felszed, lehet egy másik hármat. Ő a félnótás. Lámcsak, milyen feleséggel sújtott a sors. Alig hiszem, hogy van a földön még egy nőszemély, aki képes így meghatni az embert ugyanabban a másodpercben, amelyben a gutaütésig dühíti. Éppen nekem kellett ezt az egyet kifognom, a szkála előtti tér esti autó folyama választ el bennünket. Sárhányok közt cikázva kelek át rajta, hogy mielőbb mellette legyek. Szemüvege nincs az orrán, nyilván eltörte, és nem is vesz észre, mit csak karon nem fogom. Akkor viszont hatalmasat ugrik. – Hé! – csattan fel. – Talán figyelmeztetnél, amikor befutsz. – Legközelebb dudálok – mondom én. Erélyes mozdulatokkal megszabadítom néhány csomagtól, egyik a földre pottyank, – Lehajulunk érte, és összeütjük a fejünket. – Pokoli koccanás. Nem tudsz vigyázni, te kelekótya! – rivallok rá. – Legközelebb kiteszem az indexet! – feleli bűvájosan. – Sajgó homlokunkat dörzsölgetve összenézünk, s akarva nem akarva rá kell mosolyognom. Fehér szőrmegallérjával, és ezzel a sok csomaggal egészen olyan, mint valami télanyú. Mit vásároltál? – érdeklődöm. – Néhány meglepetést – feleli. Mindenkinek, akad közt a főnöködnek is, és egy-kettő neked. Elpotyogtatva három újabb csomagot, melyet én röptében kapok el, kiszedi táskájából a Jézuskának szóló leveleket. Hmm, nézzük csak, készítsünk úti tervet, hol is kezdjük? Ahol akarod. Megfogom a könyökét, és arra gondolok, hogy ő annyi sok év után is, olyan még számomra, mint egy karácsonyi meglepetés. Így aztán nekiindulunk a fények, járókelők, hangok sűrűjében az ünnepre készülő vidám, varázsos utcákon. Egy télapó meg egy télanyó vállán a múltbeli és az eljövendő meglepetések teli batyujával.